hogeita bat urte honetan, bada fenomeno beresi bat aski gutxi aipatzen dena Xinan eta Estatu batuetan hots munduko bi superbotere ekonomikoetan gazteriaren zatik ger eta handiago bat hasi da bereana uzten Xinan tankping deitu dute joera hori eta Estatu batuetan The Great Resignation Tankping erran nahi du etza nik egotea Joera hori gultzatu zuenak bere lan hautzi zuen, bizikletaz joan zen eraino, eta han txabola batean bizi modu oso sumean, eta denborainitz etzanik basatzen du. Autoritateak gaitzesten dute eta dena egiten dute sinako sari sozial nagusian tankping itza zabaldu ez dadin. Autoritateen argudioetan abaridan olakoa den erakin nahi duten mundua, astelenetik larun batera iruro goita amabi ordu lan egitea nahi dute, eta arrakasta pertsonala helburu nagusitzat izaiteak goresten dute. Gero badiro baino Xina komunista dela errateko ezdaki egite zertasari diren. Naiz eta tanking mugimendua publikoki gaitzetsi, berantegi da eta egun milaka sinnatarrek mugimendua jarraitzen dute. Noski, edo nor eztu berela na parada erresik, batez ere emazteak eta aurra dituztenak, eta tankping mugimendu hortan gehiengoak gizonezkoek eta nahiko gazteak osatzen dute. Baina alere zerbait adierazten du. Xinatarrek ez dute robotak bezala bizi nahi, ez dute kapitalismoaren eta lan zentsugebearen baloretan sinesten. Estatu batzuetan gero jende jendegeiago bereren aguzten ari da, hoiketari gaina gazteak ere eta arrazoi nagusia antzekoa da sinan gertatzen denarekin. Lan zentsugebe bat uztea eta bizi baldintza hobeak bilatzea. Estatu batuetan ez dira ez zanik egoten tankping egiten dutenak bezala, lanbalditza oberen esperantza dute, baina funtsa bera da. Bizitzeko lan egin beharrean lanerako bakarrik bizitzea eta usasuna lanean ustea ez dute gehiago jasaten al. Esanguratsoa iduritzen zait munduko bi superbotere ekonomikoetan gertatzea fenomeno hori eta amestu nahi nuke nolazpait mugimendu honek indar hartuko duela gure bizitzetan ekonomiak hartu duen espazioa murrizteko eta gure biziak ekonomiaren zerbitzuko izan baino, ekonomia gure biziak zerbitzuko izan dadin.